אשר יוועד לך שמה. והקטיר עליו אהרון כתורת סמים, בבוקר בבוקר, בהיטיבו את הנירות יקטירנה. ובהעלות אהרון את הנירות בין הערביים יקטירנה, כתורת תמיד לפני אדוני לדורותיכם. לא תעלו עליו כתורת זרה ועולה ומנחה, ונסך לא תיסחו עליו. וכיפר אהרון על קרנותיו, אחת בשנה, מדם חטאת הכיפורים, אחת בשנה יכפר עליו לדורותיכם. קודש קודשים הוא, לאדוני.